Nașterea și copilăria lui Mihai Eminescu, 1850-1858. Ca și în privința strămoșilor, biografia a orătat în jurul nașterii lui Eminescu o înclinare către fabulos și controversă. Dacă ar fi lipsit orice indicație, închipuirea putea născoci lucruri frumoase, exempli, Grația, o aeriană naștere mitologică în patru cetăți deodată, pentru a simboliza întreaga conștiință românească. Din nefericire există documente îndoielnice care dau prilej numai la discuții prozaice. Pe când trăia încă Eminescu, un conferențiar putea spune publicului la Ateneu, 31 martie 1889, că poetul e născut la Soleni, sat în Moldova. Junimiștii știau însă din registrul societății în care se înscrisese și poetul că e născut la Botoșani în 20 decembrie 1849. Eminescu deținea fără îndoială această dată de la părinți, dar nu era sigur. În 1883, scăzând 1849, anul nașterii din anul curgător și obținând vârsta de 34 de ani, făcea următoarea reflexie. 78 de ani viața mea întreagă, atâta am să trăiesc." Bătrinul tot astfel. Asta este mărimea constantă de timp a vieții unui individ din rasa noastră. Vor fi urcări și scăderi pe această scară. Va fi o oscilație, născută din coadaptarea cu împrejurările, dar, în fine, un constant rămâne constant. Când s-a născut bătrânul? 34. Când am văzut eu pe Leda și mi-a plăcut? 34 de ani. Să întreb foarte exact, căci e de cel mai mare interes încheia citatul. Rudele sale nu cunoșteau mai bine lucrurile. La școala primară comunicaseră probabil ele data de 6 decembrie 1850, Botoșani. În gimnaziu era înscris însă ca fiind născut la 14 decembrie 1849. Aglae, într-o scrisoare către Maiorescu, a admita data de 20 decembrie 1849, dar socotea ipotești ca loc de naștere. Matei susține la început o dată fantastică, 8 noiembrie 1848 și, ca localitate, Dumbrăvenii. După aceea însă revine cu alta. Găsise anume o saltire veche pe scoarțele căreia bătrânul Gheorghe Eminovici însemnase nașterile tuturor copiilor și unde sta scris, citat, Astăzi, 20 decembrie anul 1849, la 4 ceasuri și 15 minute, evropienești, s-au născut fiul nostru Mihai. Încheia citatul. Cu această problemă ar fi părut închisă. Fetița care luase parte la botezul cu fluturi al unui copil de-ai lui Eminovici la Dumbrăveni, devenită cu vremea doamna Constanța de Dunca Schiau, ține morțiș că pruncul era Mihai și că nașterea s-a petrecut la 21 mai 1849, fapt aflat și de principesa Ghica, născută balș din registrele bisericii din Dumbrăveni. Lucrul este într-adevăr miraculos și vrednic de minunatele vrem cu zâne, căci și la Botoșan s-a găsit registrul de nașteri și botez pe anul 1850, unde este trecut și eminescu în acest fel. Număr curgător: 3. Data nașterii: ziua 15. Luna, genari. Data botezului: ziua 21. Luna, genari. Sexul: fiu. Numele care le s-au dat pruncului la botez, Mihail. Numele și pronumele, starea sau meseria părinților pruncului. de Gheorghe Iminovici, căminar, cu soția sa, Ralu, proprietari. Poliția sau satul unde s-a născut pruncul, în orașul Botoșani. Numele și pronumele nașului sau nașei, de Vasile Jurașcu, stolnic. Iscăliturile a preotului, a nașului și a părinților Subsemnatul Ioan Iconom, subsemnatul Vasile Jurașcu, Stolnic Am fost Naș, subsemnatul G. Iminovici, căminar, subsemnata Raluca Iminovici, căminăreasă. Ceea ce este sigur din toate acestea este că Mihai a fost botezat în ziua de 21 ianuarie 1850 la Botoșani. Un bătrân popă, Ion Stamate de la Biserica Uspenia, adormirea Maicii Domnului, ajutat de fiul său Dimitrie, diacon, l-a în cristelniță pe vreme de iarnă, citindu-i cele de cuvință. L-au spălatul, pieptănatul, la botez l-au dus pe micul, la icoane l-a închinatul. Un citit citi tipicul Când pe el veni botezul Îi trecu auzul văzul Nici că-i pasă lui săracul Când în Nașa spune crezul Și se lapădă de dracul Fragment din Miron și frumoasa fără corp În afară de părinți și de stolnicul Vasile Jurașcu Naș mai era de față și maica Fevronia Jurașcu De la schitul Agafton, soră cu mama dacă lăsăm la o parte versiunile nașterii la Dumbrăveni Soleni, în mai, noiembrie sau 5 și 14 decembrie, ca fiind cu totul absurde, rămân două ipoteze dârze în vrajbă și acum, 15 ianuarie 1850, conform actului oficial, 20 decembrie 1849, după însemnările de familie. Problema localității o lăsăm insolubilă pe al doilea plan. Argumentele pro și contra se nasc pe întrecute și se ucid unele pe altele fără nicio victorie. Dacă susținem că data de 15 ianuarie nu e admisibilă, fiindcă botezul ar veni prea curând și nimeni avea de ce să se grăbească, răspundem că e obiceiul să se boteze mai curând, câteodată copiii, ca să nu moară păgâni, că familia Eminovici putea să se teamă de acest lucru și chiar botezase pe fetița Ruxandra, dacă nu și pe alții, la cinci zile după naștere. Atunci ni se răspunde că Gheorghe Eminovici știa mai bine decât popa când i se născuseră copiii, că ținea răboș de ei și însemnase negru pe alb, zicând astăzi, ziua, ceasul și minutele nașterii. Va să zic că popa care era bătrân scrise o dată greșită în mitrică. Dar tatăl, mama, nașul care semnaseră erau orbi, nu văzuse că data nașterii era greșită? Răspunsul îl avem gata. Vreme de iarnă, frig în biserică, lumea grăbită să ducă acasă copilul. Au iscălit la repezeală fără să se mai uite și poate chiar în alb, urmând ca în urmă părintele econom să completeze formularul. Dar a doua zi a uitat ziua nașterii pe care o auzise de la părinți și a pus una la întâmplare, cum i s-a părut mai potrivit. Dacă însă admitem că preasfinția s-a putut uita într-o întelătnicire ce era profesională, de ce n-am admite că și Gheorghe Eminovici uitase când însemnase pe scoarța psaltirii? Aci replica ce ni se poate da este că Eminovici avea o memorie extraordinară și că însemnarea o făcuse astăzi, adică în chiar ziua nașterii. Nu ne îndoim de memoria familiei Eminovici, ea însă pare a fi avut alta aplicare decât aceea datelor de familie, așa de încurcat transmise. Cât despre expresia astăzi, ea nu spune mult, fiind o formulă patriarchală echivalentă cele mai adesea cu locuțiunea în ziua de azi. Însemnările diurne trebuiau să dea iluzia actualității și, de aceea, chiar scrise mai târziu, erau readuse la prezent. Când toate însemnările sunt începute cu astăzi, este greu cronicarului să strice simetria punând ieri, numai pentru că n-a avut în ziua respectivă răgaz de scris. Mai avem și un alt argument. Copilul se născuse la Botoșani, Eminovici, casele proprii și le vânduse. Nașterea s-a petrecut de bună seamă în casele socrului. Întrebarea pe care o punem este de unde luase tatăl psaltirea cu pomelnicul copiilor pe care e de la sine înțeles că o ținea în biblioteca lui de la ipotești. A luat-o cu sine numai și numai ca să însemne în ea data nașterii? Ar fi fost o ciudățenie. Atunci copilul s-a născut la ipotești. De ce atunci în toate însemnări se pomenește de Botoșan. Atâta lucru putea fi sigur în familie. Și cu toate acestea, fapt deconcertant, acel 4 ceasuri și 15 minute evropienești sună prea de tot a fapt adevărat. Pare că vezi pe voinicul căminar călcând odaia în lung și în lat în așteptarea evenimentului. O ușă se deschide, cineva din familie aduce vestea. Tatăl scoate ceasul din buzunar, moaie peana în călimară și înseamnă în psaltire sau într-altă parte, transcriind apoi în psaltire. Ipoteza este într-adevăr foarte atrăgătoare, dar numai în baza datelor ce le avem nu ne vom putea niciodată hotărâ pentru o dată sau pentru alta. În afară de aceasta, este o împrejurare ce face susținerea exclusivă a datei de 20 decembrie 1849 dificilă. Însemnarea lui Gheorghe Eminovici o cunoaștem indirect din spusele lui Matei Eminovici. Saltirea n-a văzut-o însă nimeni și, deși chestiunea era arzătoare, fratele nu s-a simțit obligat să o arate, să o comunice în faximil și nici măcar să dea vreo lămurire în privința ei. Neexistând dar decât un document sigur, însuși actul de naștere, bunul simț cere să păstrăm ca data a nașterii ziua de 15 ianuarie 1850 cu observarea că, totul fiind cu putință pe această lume, n-ar fi exclus să se fi făcut o eroare și data de 20 decembrie 1849 să fie dovedită cu documente mai temeinice și mai ales existente. Deși ursitoarele n-au avut se vede grijă ca să însemne cum trebuie ziua și locul unde micul Mihai a văzut lumina zilei, spre bucuria iubitorilor de cercetări științifice, ele au avut bunăvoința de al deosebit de ceilalți oameni, ursindu-i cam astfel. Dragă, ai să aibă o minte întreagă, că cisteți vei fi cu duhul, ca și luna și duhul. ursitoarele." Fii dat ca totdeauna, el să simte adânc în trânsul dorul după cei mai mari, naste lume trecătoare, după cei desăvârșit, și să-și vadă de la picioare acest dar neprețuit. Miron și frumoasa fără corp. Nu trebuie să vedem însă în copilăria celui care avea să devină cel mai mare poet al țării lui ceva miraculos și oricum prevestitor. Este copilăria firească a unui băiat crescut la țară, fără truda ce apucă de grabă pe un fiu de țăran și cu libertatea pe care o fac cu putință o familie numeroasă și un părinte mereu ocupat pe aiurea. Ipoteștii sat sărăcăcios sunt așezați într-o vale închisă de dealuri, odată împădurite, pe după care stau ascunse alte sate mai mari ca Dumbrăveni, Cocoreni, Călinești, risipite într-o priveliște dezolată de clisă și cocioabe. Aici, la conacul ridicat de Gheorghe Eminovici și-a petrecut eminesc cu copilăria până a nu fi trimis la școală la Cernăuți și de atunci încolo, pe vremea vacanțelor. Locuința părintească nu era palat boieresc, ci o casă modestă de țară, dar încăpătoare și gospodărească, nu lipsită de anume eleganță rustică. Era o construcție geometrică puțin ridicată asupra solului cu câte două ferestre mari în lături. Un pridvor înalt în față la care suiei pe vreo șapte trepte de lemn, un acoperământ al tindei, închip de fronton grec sprijinit pe două coloane zvelte, dădeau albei clădiri acoperite cu tablă un vag stil neoclasic. De o parte și de alta largului pridvor doi tei străjuiau rămuroși. Ca la orice gospodărie de țară se vedea în apropiere odăi pentru argați și slugi, Șopuri și hambare, iar în fund olivadă cu pomi fructiferi și câțiva butuci de vie. Din dărătul unor uluci din scânduri bătute în lungime una peste alta, niște par de lemn, pe sub umbra a doi tăii menși, se înălța o clopotniță paraleli de asemenea din scânduri așezate vertical, cu făcișare de coteți de porumbei. Pari lungi, proptiți în toate laturile, împiedică năruirea acestui sacru șopru în vecinătatea căruia se ridică nu prea sus deasupra acelorași uluci, căciula de tabla a vechii bisericuțe de lemn. În lăundrul casei, o odaie pe dreapta cu o fereastră în față și două laterale, dând cu ușa înspre sală, alcătuia camera de meditație și de lucru a lui Gheorghe Eminovici, iar în zilele mari, salonul de primire a musafirilor. La perete erau dulapuri cu cărți, al căror număr nu trebuie să le exagerăm. În mijloc, o masă cu două sfeșnice, o călimară și o scrumelniță, câteva scaune împrejur. Pe pereți, unele echipuri de domnitori făcute de un neamț bătrân, anume Antoni Zigri, pripășit pe la moșia lui Balș și care zugrăvise și pe Raluca cu destulă maestrie. În această odaie, închisă cu cheia pentru ca copiii să nu intre, Eminovici se tăinuia câteodată spre a-și face socotelile, ori a afrunzării prin cronici. Familia era dintre cele cu greutăți, banii mergeau pe la școlile unde învățau copiii, pe îmbrăcăminte, n-avea așadar mijloace să-și cumpere mobile luxoase complicate. Cealaltă odaie de dormit era fără îndoială mobilată cu lucrurile aduse de Raluca drept zestre. În afară de necesarele crivaturi, se aflau acolo două scrinuri conținând multa, meticuloasă rufărie a sulfină și levănțică, un gardirop de cele masive de nuc, așa cum romantismul de la 1840 a mai uitat prin casa vreunei babe cu bonet, pe vreun dulapior un ligian și un ibric de alamă, și mai cu seamă icoana ferecată în arginta domnului, sub care arde a necontenit cu subite eclipse o candelă de asemenea de argint menită peste noapte să vegheze ca un opaiț somnul casei. Ne închipuim că o altă odaie din dărăt va fi servit de dormitor copiilor, având aspectul nud al unei săli de internat cu lucruri puține și tari. Copiii mulți nu erau însă acasă decât în vacanță, deoarece umblau pe la școli, iar diferența de vârstă face ca nici în epoca cea mai fragedă să nu se fie întâlnit la oaltă. Acesta este dar întâiul univers restrâns al copilului Mihai. În afară de o de musafiri, copiii alergau oriunde și cum întâiul joc al copiilor, exercițiu al investigării cosmului, este cotrobăitul și ascunsul, copiii se ascundeau. Vedem îndată unde, din faptele lui Iorgu, eroul unei proiectate nuvele." Citat. Adesea se ascundea în câte un saltar de scrin, ca să nu știe nimeni unde ori în vreo ladă veche cu lumânări de seu, din care ieșea un scadracul." Încheia citatul. Lăs de straia avea Luca negreșit, căci una o căpătease de zestre." Din casă, jocul trecea apoi prin o gradă, unde se transforma în conflict cu păsările domestice." Citat, dușmânia lui cu gânsaci și cu gâșcele cu pui, zice Eminescu despre același orgu, amicia intimă cu șoltuscânele de la stână pe care îmbla și călare, pui de gâscă mici pe care îi închidea în cușcă ca să vadă de orcânta cum canarii, în fine, stima ce avea pentru moș Miron prisăcarul care îi spunea povești și îl ținea pe genunchi, sunt mărturisiri neinteresante. Încheia citatul. În privința asta rudele sau câte un om bătrân își amintesc pozne ciudate greu de crezut. Eminescu fiind de șase ani ar fi prins și tăiat un câr de gâște din curtea lui Balș, dumbreveanu, făcându-l purcoi în mijlocul ogrăzii, faptă pentru care a fost răsplătit cu o strașnică bătaie. Am comite o greșeală dacă vizuiți pe vanitatea de informator a unui frate sau pe limbuția unui moș, stimulat cu rachiu și mirat de interesul pe care îl arată boierii de la oraș, am crede în toate minunățile câte se spun pe socotea copilului. Deprindea șerp și îi punea într-o scorbură de nuc, ori. De prevestea elor alt frate o ploaie ce avea să vie, împiedicând ieșirea la treierat, acestea nu sunt cine știe ce isprăvi mari, orice copil de țăran fiind în stare să facă același lucru. Adevărul din aceasta este că Mihai trăia țărănește. Ocolind pe frații săi, cari mai mari, se plimbau călări pe moșie și chiar pe cei de țăran, el bătea bucuros satele, lipsind uneori spre supărarea părinților câte o săptămână de acasă, căci de pretutindeni în opera sa respiră aerul de țară. Adesea izgoni de cicălerile lui Gheorghe Eminovici, se refugia pe vacanță într-un bordei de țăran, a cărui icoană îi rămăsese întipărită în minte. Cu băiatul un bordei intră și pe capetul unei laiți Lumina mucos și negru într-un hârb un roșo paiț. Se coceau pe vatra sură două turte în cenușă. Un papuc e într-o grindă, celălalt e după ușă. Prin gunoi se primblă iute legănată o rățușcă și pe un un cocoș închis în cușcă. Într-un colț e colbăită noduros râșnița veche. În cotlon toarce motanul pieptănându-și o ureche. Sub a afumată Unui sfânt cu comănac Arde în candel o lumină Cât un sâmbure de mac pe icoanei policioară Busuioc uscat și mintă Umplu casa de mireasmă pipărată Și preasfântă O beșică în loc de sticlă E lipită în ferestruie Printre care trece o dungă mohorâtă Și gălbuie Cofai albă cu flori negre Și abrad miroase apa de lut plină, ruginită Stă pe coada ei o sapă. Călin nebunul Se împrietenise cu vreun moș bătrân sau cu vreo babă care îi spunea, citat, povești fantastice despre zâne îmbrăcate în aur și lumini, încheia citatul din geniu pustiu, snuave ghicitori, născociri populare, care au urmărit toată viața pe poet și de care își aducea aminte cu părere de rău, citat. Trecutau au anii ca nor lungi pe șesuri și niciodată nor să vie iară, căci nu mă încânta azi cum mă mișcare povești și doi neghicitori resuri ce frunteam de copil onseninară, abia înțelese, pline de înțelesuri. Încheia citatul, fragment din trecut au anii. Citat. E mult de atunci harietă, ofta el, de când eram mici de tot și ne spuneau moșnegi povești. Povești sunt toate în lumea asta." Încheia citatul. Neastâmpărat din fire, Eminescu nu era copil dintre aceia să stea multă vreme lângă vatră să deseneze purceluși cu cărbunele, ca micul călin din poveste. Pădurile erau pe aproape. Cu o carte și doi-trei covrigi, el dispărea de acasă, înfundându-se prin codrii din împrejurimile ipoteștilor și înoptând pe unde putea. Citat. Fiind băiet, păduri cu trei eram și mă culcam ades lângă izvor. Iar brațul drept, sub cap, eu mi-l puneam să ascult cum apa sună în Un freamăt lin trecea din ram în ram, și un miros venia adormitor. Astfel, adesea, o noapț întregea mas, blând îngânat de al valurilor glas. Adesea se urca până la stâni. Amintiri despre aceste hoinăriri nu ne-au rămas, afară de vreo vagă reminiscență a unei starețe de la schitul agafton, care, Copchilărise cu Mihai pe acele locuri Ecoul lor a rămas însă în poezie Acii vede turmele de oi cu ciobanii din apoi Cu fluiere și cimpoi Fragment din mușatin și codrul Aci izboare zdrumicate peste prunda lunecând Și sărind în bulgări fluizi pe pietrișul din răstoace În cuibar roti de ape peste care luna zace Fragment din călin nebunul o voluptate de a se întinde pe iarbă sub un copac Vine în unele versuri ca o adiere din copilărie Și sub un tei, el de pe cal sedete Se întinse leneș, jos pe iarba moale Din tei se scutur flori în alui plete Și mai i vine să nu se mai scoale Și ca lui paște, flori purtând în spete Presunul lui și șaua cu paftale În valea de miros, de râuri plină în ombra dulce, binei de odihnă Fata în grădina de aur Fragment Codrul izvoarele satul din vale Intraseră așa de mult în sufletul lui Eminescu Încât fiind pe la Cernăuți sau în altă parte prin țară Se socotea în străinătate și visa o căsuță în satul lui Natal Citat Aș vrea să văd acum Natala mea vălcioară Scăldată în cristalul pârâului de argint Să văd ce eu atâta iubeam-o dinioară A codrului tenebră, poetic labirint Să mai salut odată colibele din vale Domninde cu un aer de pace, liniștiri Ce respirau în taină plăceri mai naturale Visări misterioase, poetice șoptiri Aș vrea să am o casă Tăcută, mititică, în valea mea natală, ce undula în flori. Să tot privesc la munte, în sus, cum se ridică, pierzându-și asa frunte negură și nori. Să mai privesc o dată câmpia în floritoare, ce zilele-mi copile și albele a țesut. Ce auz o dată murmurare, ce jocurile-mi june, zburdarea mi-a văzut. Fragment din străinătate. Dintre toți frații, tovarăși de joacă nu-i putea fi cu adevărat decât cel mai puțin depărtat prin vârstă și acesta era Ilie, mai mare cu vreo trei ani și ceva decât Mihai. Când cel din urmă era în vremea zburdălniciei, adică de vreo zece ani, Șerban, fratele cel mare, era domnișor meditativ de 19 ani, iar ceilalți erau unde ajuns de Vlășgan pentru a nu se cobori la joacă cu un copilandru. Nu cu ei, dar se juca Mihai, făcând car cu boi din coș de nucă și melci, turnuri din cărți de joc sau de amparatul în lupta cu broaștele. Tovarășul de joacă era fratele cu ochii albaștri, copil și el încă. Citat: Copii eram noi amândoi, frate meu și cu mine. Din coș de nucă, car cu boi făceam și înhămam la el, culbeci bătrâni cu coarne. Și el citia pe Robinson mil povestia și mie. Eu zidiam turnul Vavilon, din cărți de joc, și mai spuneam și câte o prostie. Adesea la scăldat mergeam, în ochiul de pădure, la Balta Mare ajungeam, și într-al ei mijloc, la insula cea verde, din Lut, acolo am zidit, din stuful des și verde, cetate mândră l-a privit, cu turnuri mari de tinichea, cu zid înconjurată. Și, frate meu ca împărat, mi-a dat mie solie să merg la broaște suflecat, să-i la bătălie, să vedem cine-i mai tare. Și împăratul broaștelor, cu un de de fală, primi, porunci oștilor ca balta răscoale și am pornit războiul. Ei umpleau astfel lumea de chiot și poveste. Pentru isprăvile făcute în bătălie, împăratul Ilie numea pe Mihai... Regen miază noapte, peste popoare indiane. În basme se dă văinicului pe lângă jumătate din împărăție și fata împăratului de nevastă. Mihai își primit dar răsplata întreagă. Și împăratul milostiv mi-a dat și de soție pe fica lui cu râs și țapănă, nurlie, pe flantagu capul Tli. Am mulțumit cu un umil semn, drept manta, o prostie. M-am dus la manta mea de lemn, în Sfânta Mânăstire, într-un cotlon de sobă. Aruncând apoi prostirea și punând, pentru motiv de frigiditate, iubita pe foc, vitejii părăseau elementul lacustru și transportau războiul pe uscat la munte, reprezentat prin șura de paie din ogradă. Citat: Și pe șură ne prinblam, peste stuf și paie, și pe munți ne închipuiam că facem bătaie. Mărșăluiam alături. Și pe cap mi se umfla casca de hârtie, o batistă într-un băț steag de bătălie. Cântam Tararah. Un copil care urlă tarara prin curte, bătând pasul prusian, cu chivăra pe cap, spre panica cotețelor, care se urcă pe șură și se ascunde în casă prin rafturile de la scrin și lăzile cu lumânări, care încalecă pe câine și atacă gâștele, care se bălăcește toată ziua în az se cu capturarea verdelui neam al batracienilor, care fuge de acasă cu zilele, răscolind pădurile și stâncile, sau scapă de la școală venind acasă pe jos și trebuie să fie alergat călare pentru a fi prins. Nu e niciun descreerat precoce, niciun palid trubadur solitar, ci o haimana sănătoasă, din zburdălnicia căreia talentul și inteligența, vor scoate mai târziu un mare poet al naturii. Când băiatul se făcu mai mare, fu cuprins deodată de timpurii instincte bărbătești. Fusese la Cernăuți la școală și se hrănise cu lecturi romanțioase care dezlănțuiră în el un sentimentalism vaporos Acum nu mai sta cu chivăra pe cap, nici nu mai prindea broaște. Preumblarea prin păduri trebuie să-i fi devenit un mijloc de analiză sentimentală, de construcție în singurătatea unei lumi fantastice. Frumos, romanțios de grav în ridicarea tâmplelor și a ochilor, el răni inima vreunei fete de țară cu care jucă, pierzându-se în misteruri naive și solemne jurăminte, însoțite cu declarațiuni, recita foarte bine versuri, Întâia dragoste Se întâlneau, se vede, pe deal sub un salcâm, pe înserate, când se întorc vitele de la pășune și oamenii de la coasă și făceau trunchiul copacului martor șoptitelor lor confidențe. Citat Sara pe deal, buciumul sună cu jale, turmele lurc, stele le scapă în cale, apele plâng clar izvorând în fântâne, sub un salcâm, dragă, Mă aștepți tu pe mine Luna pe cer trece așa, sfântă și clară Ochii tăi mari caută în frunza cea rară Stelele nasc umez pe bolta senină Pieptul de dor, fruntea de gânduri țeplină. plină Nouri curg, razea lor șiruri despică Streșine vechi casele în lună ridică scârție în vânt cumpăna de la fântână valea infum. în fum Fluiere murmură în stână Și osteniți Oameni cu coasa în spinare Vin de la câmp Toacă sună mai tare Clopotul vechiu umple cu glasul lui Sara Sufletul meu arde în iubire Ca para Ah, în curând Satul în vale muțește. Ah, în curând pasul spre tine grăbește Lângă salcâm Stavom noi noaptea întreagă. ore întregi, spuneți voi, cât îmi ești dragă. Ne-am răzima capetele unul de altul și, surâzând, vom adormi sub înaltul vechiul salcâm. Astfel de noapte bogată, cine pe ea n-ar da viața lui toată? Sara pe deal Iubita avea ochi mari și părul negru în coade. Ședeau nu numai noaptea sub salcâm, ci cu trei erau desculți, sentimentalizând și jurându-și unul altuia dragoste până la mormânt. Fără îndoială, fata a murit tânără, ca Silvia lui Leopardi, pentru că cele mai multe versuri de tinerețe vorbesc de o iubită moartă. Târziu poetul și-aduce cu regret aminte de ea. Citat O dulce blând, cu ochi uimiți de mari! La ce mai reapari să greu al meu gând? Părea că te-am uitat, Când veci și nu nu-i mai veni Să-mi amintești o zi din viața mea de sat. Mai poți să-ți amintești cum noi umblam de sculți Și tu stăteai să asculți duioasele în povești? Spuneam cum a umblat frumos fecior de crai În lume nouă ai, iubita de-au aflat. Ca și cum te-ai mira, tu ochii mari făceai Deși nu pricepeai că o spun în pilda ta Și apoi când te rugam să-mi spui de mă iubești Prindeai ca să-și optești cu buzele abia Și-mi răspundei cu dor Tu nu mă vei uita în vece rămâna ta Căci drag îmi ești de mor Uita și -al tău cuvânt Nu mai ai chemat să viu alături în sicriu La straja ta în mormânt. Dar azi, când peste fire, ca în vecii eu te-am uitat, tu iar te a arătat ca tinerețea mea, suflarea ta ușor, pe fața mea trecând și încet reîntorcând, întâiul meu amor. În multe rânduri cântă moartea iubitei. Surâsul ei sfielnic și ochiul ei cu minte sunt duse fără urme de pe acest pământ. S-a stins fragment din uh, un roman. Citat, Și te-ai dus, dulce minune, și-a murit iubirea noastră." Citat din Floarea Albastră. Chiar mortua Aest, intitulată la început Elena, arată a fi o meditație asupra aceleiași morți. Cuprinzând partea cea mai frumoasă din existența sa, întâia iubire, ipoteștii trebuie să fi fost scumpi lui Eminescu, care toată viața s-a temut ca bătrânul să nu-i înstrăineze." Câțiva ani mai târziu, 1873-1874, el destăinuia cuiva această slăbiciune. Citat Nu am prejudicii și cu toate astea mi-ar părea rău dacă țărâna aceea unde zace ce-am avut mai scump în lume ar încăpea în mâini străine. Iartă că devin sentimental, e o nerozie, dar n-am ce-i face, fiecare om își are pe ale sale. Încheia citatul Mamă sa, singura la care ținea în chip deosebit, moare abia în 1876. Mai scumpă în lume îi fusese negreșit, iubita cu ochi mari.